Уляна доводила, що шапочки з прорізами навряд чи врятують, якщо за пошуки візьмуться паньки з їхніми зв'язками. Проте її не слухали. Марина заявила, що якщо всі відмовляться, вона вб'є виродка. І спостерігаючи за захопленою реакцією хлопців, Уляна збагнула, що вони підуть за Мареєвою куди завгодно. Отже, довелось піти і їй. Почасти через Богдана, почасти від шляхетного бажання розділити з іншими відповідальність. У травні святкували День міста. Було влаштовано самодіяльний концерт, а увечері дискотеку. Панько Заявився на дискотеку, ігноруючи косі погляди. До речі, його не надто цуралися. Частина молоді, на відміну від дорослого покоління, вбачала у тому вбивстві певну крутизну. І боязливий, безхарактерний поганько зробив романтичний ореол. Раніше його недолюблювали, натомість тепер до нього – Лізли, як мухи, на мед, і Богдан, спостерігаючи за ним з кутка зали, терпляче запевняв друзів, що то їм тільки на користь. Очманілий від надмірної уваги панько налягав на горілку і до закінчення танців не в'язав лика. Його дорога додому полягала через парк. А якби він надумав кудись завіятись, існував запасний план, за яким до парку панька мала заманити Марина. Його друзі, побоюючись гніву дорослих, не наважились ані запросити вбивцю догулювати, ані пройти з ним парком, де той скоїв вбивство, і поганько почалапав додому сам». Усе, що трапилося далі, Уляна даремно намагалась забути впродовж десяти років. Хлопці наздогнали панька на алеї, зв'язали білизняним мотоском і, стиснувши до рота ганчірку, заховали в кущах, доки не розійшовся народ. Ті кілька годин, коли заспокоювалось і пустіло, розбурхане після свято міста, Уляна з точністю до навпаки тривожилась, перечуваючи трагічний фінал. Досі жодна з їхніх операцій не викликала стільки душевних протиріч, і саме з того вечора вона повірила в інтуїцію. Коли все стихло, хлопці відтягли полоненого до захованого неподалік мотоцикла, з Миколаською і Микола з Володою повезли його за місто. Богдан з дівчатами поїхали слідом на велосипедах. Зустрітися домовились на маленькому дикому пляжику в затоці, де любила відпочивати молодь, справедливо вирішивши, що тепер, коли похолодало, навряд чи комусь спаде на думку купатися та ще й вночі. Незвично до фізичних навантажень Марина ледь крутила педалі, а всі інші були змушені тримати її темп. Тому, коли вони нарешті доплентались до затоки, допит уже тривав. Микола з Володею заклеїли панькові рот скотчем і натхненно лупцювали вбивцю ногами, вибиваючи зізнання. Їхні обличчя були сховані під темними шапками. Цього разу навіть панькові натягли таку, щоб не побачив зайвого. Сатаніли рухи товаришів указували Уляні, що справджуються найгірші перечуття, і вона приготувалась йти за Богданом до кінця. Тим часом сам Богдан, Підійшовши до розпластаного тіла ближче, резонно помітив. Як він зізнається із заклеєним ротом? «Зніміть скотч!» Хлопці, що звикли підкорятися йому з першого слова, відірвали клейку стрічку. І панько злякано запропонував. «Пацани, не вбивайте! Грошей одвалю, скільки скажете!» Ти ба, озирнувся на Богдана Володя, ця наволоч купити нас хоче. Інших уже з потрохами купили, а? Купити можна всіх, повчально мовив Микола, щось шукаючи у траві. Мене запросто, тільки я торгуватимусь, скільки хочеш, відчувши надію, заверещав Панько. Хочеш, Волгу? «Навіщо мені Волга? Є і пішки нормально, здоровому духу здорове тіло. А то ще розкабанію, як ти?» Весело відмовився Микола, припинивши пошуки і рухаючись до скрюченого на піску панька. «А що ти хочеш?» – історично вигукнув убивця, відчайдушно намагаючись звести голову, і жалюгідно звиваючись усім тілом. «Два? Ні, три пальці. Це і для початку». Микола, замахуючись, відвів праву руку і вхопив панька за кисть. «За що ж ти її виродку вбив? А?» Панько, пізно второпавши, що з нього глузують, заскавчав марно, намагаючись щось вимовити, бо з переляку язик відмовився його слухати. «То розкажеш, як убив? Роздроблю нахрін пальці. Нікого вже не зможеш тискати!» Тихо прогорчав Микола, враз посерйознішавши, І Уляна ясно відчула, що він не жартує. «Я не вбивав!» «Чесне слово, це не я!» – заревів убивця і раптом випалив відчайдушну лайку. «Я ж вас усіх завтра на шматки. Батько вас із гівном змішає. Вріж йому, Коля, або давай я». Володя, аж підстрибнувши з пересердя, рвонувся до панька, але Богдан вчасно вхопив його за куртку. Охолонь. Володя неохоче підкорився і, обмінявшись із Богданом багатозначним поглядом, відійшов до води заспокоїтись. Уляна попервах сіпнулась за ним. То було нечуваним недоглядом. Назвати при підсудному чиїсь ім'я Богдан щоразу попереджував стосовно подібних промахів.